Molts no la sabem, l'aprenem. I molts, com a curiositat, sempre són boniques d'escoltar. Vull parlar de l'arbre, el famós arbre, el baobab baobab a veure, no és que vulgui parlar del baobab en si per una sola cosa, no, perquè és molt curiós. El baobac és un arbre que en principi, dic en principi, estan a l'Àfrica vale. però també pot haver estat a l'Austràlia a veure en realitat tant Austràlia com si parlem diguéssim de l'Àfrica o si en podem veure d'aquests arbres són arbres que han aparegut d'un cantó a l'altre per què hi ha aparegut? Diuen que són pels moviments que ha fet el món. La Terra, la Terra. La Terra ha fet moviments. I es considera que durant 70.000 anys, mare de Déu, 70.000 anys, doncs podia estar només en un lloc. El moure's d'un moment a l'altre la Terra, va quedar un arrel per algun cantó i després va aparèixer en un altre cantó. Però diuen que el lloc on hi van ser els primers van ser l'Àfrica vull explicar què és curiós d'aquests arbres jo només els he vist a l'Àfrica per tant parlo dels que he pogut veure i tocar i grossos, enormes enormes, perquè potser en puc veure en algun lloc d'un de petitet que l'han plantat o l'han transportat o han fet una llavor o que sí, però grans com aquests és difícil a Europa, amb una paraula Bé, aleshores Resulta que el baobab, n'hi ha un tipus de baobab, perquè, clar, també és el que diem, segons a quina regió està, doncs, pot tenir una mica de diferència. Però, lo normal dels baobabs que hi ha a l'Àfrica són com una font d'aigua. Jo això és que no m'ho podia creure. Com una font d'aigua. La seva fusta és, és com una esponja. És com una esponja, si la toques i sembla que estiguis tocant una esponja que passa que nosaltres a la nostra terra, els arbres si els toquem, són són dusos són dusos la majoria que siguin més tous o que siguin més suaus sí, però són dusos, són forts doncs, és al revés la fusta diguéssim, la fusta això sí, perdó que no m'he desplaudit d'una cosa tenen unes formes tan estranyes podem trobar-ne un que tingui la base com una pilota enorme i que sigui que tingui un diàmetre de, de jo què sé, és que podria dir un disbarat de 3 metres i podem trobar un altre que aquest tros després per dalt comencen les, les branques i per baix són diferents completament són, tenen les formes que no són iguales, són completament diferents bé, què pot passar? a dins d'aquests baobabs, d'aquests que acabo de dir, d'aquest tipus, poden amagatzemar a dins 100.000 litres d'aigua. 100.000 litres d'aigua. O sigui que no és broma. No és broma. Me'n recordo que n'hi vaig veure un que tenia aproximadament 1.800 anys perquè és que, que n'hi han uns que sí si verdaderament, els deixen créixer i no els treuen d'allà, com que són llocs normalment on no s'hi edifica, doncs poden estar-hi anys i anys i estan rodejats només d'animals que vagin per allà. Aleshores, 1.800 anys d'edat. Vale. I què passa? Aquests arbres, els que són d'aquest tipus, perquè n'hi han de varios tipus i de segons on són, són d'una manera o d'una altra eh? el que sí són, són antics eh? antics. tenen alt, unes alçades astronòmiques, igual 30 metres fins i tot jo no he vist mai un d'aquest tipus eh? no he arribat a veure això he vist aquest que potser com a màtric com a qua, màxim feia 4 metres de, de, de, sí, sí, és que no podia fer més però bueno, diuen que n'hi ha fins i tot de 11 metres <laughs> s'imaginen 11 metres la rodona eh? a la, la, la circunferència l'agafen així, 11 metres bé. i normalment es destaquen en paisatges, que és el que o sigui, estava explicant jo, diguéssim que no hi ha vivienda hi ha animals no hi ha vida humana, hi ha dels animals vale. aleshores se fa molt difícil això sí que m'ho van ensenyar fa molt difícil saber les edats que tenen per què? Acá tenim com, uns, com unes rodones, uns anells que tenen els arbres i ens poden dir els anys que té. A mesura que aquests arbres es fan grans, els, els anells aquells desapareixen. A mesura que es va fent gran. O sigui, pot passar anys i llavors han perdut els aros, que és els que ens dirien els anys. Però és igual. Viuen molts, i molts anys, molts anys, i molts anys, i molts anys, i molts anys, i molts anys, i molts anys, i molts anys, i s'han trobat dibuixos en llocs, diguéssim, de, que tenen molts i molts anys, per tant, si hi ha el dibuix, vol dir que hi eren. Aleshores, quin és la cosa curiosa, almenys a mi, em dona per la curiositat? Em dona per la curiositat, ho sento, però és que és veritat. Em dona per la curiositat, per què? Perquè he dit, i ho dit abans, que... Els animals. Doncs pues hi ha uns animals, hi ha uns animals, uns animals, que és lo normal veure elefants, elefants, que s'enganxen en aquests baobabs. Per què? Perquè els elefants busquen aigua i en aquella zona, si no hi ha aigua, si no hi ha aigua, on se'n van? Se'n van el, la font d'aigua, per entendre'ns que hi ha en, el, en els baobacs com que hem dit que està ple d'aigua és com una esponja s'hi acosten i què fan? perquè això sí que és curiós de veure van cap a els baobacs i com que resulta que els elefants busquen l'aigua i la humitat interior del Baobach i es poden imaginar els cops que fan per veure aigua d'aquest arbre imaginin-se vostès encara que sigui la trompa però si la trompa dona cops tens que treure l'aigua i si no amb el cap o sigui, lo que sigui busquen l'aigua i la humitat interior llavors no sols aixòs. quan verdaderament Tenen, no hi ha ai o no hi ha llocs que estiguin llocs que estiguin secs, que ells normalment van alimentar-se de el que hi ha a dins de l'aigua, d'algun posto d'allà, Què fan? S'alimenten de la fusta perquè com que és suau és com esponja. O sí sigui, s'aprofiten de l'aigua per veure i de menjar de la fusta suau d'aigua ca, sí, no diran que no és, no és curiosa la vida de, de tot plegat i de moltes coses que no sabem, eh? perquè és que bueno, a mi em va meravellar. I què passa? Imaginem-se per un moment una esponja que li donguem molts cops i que a més li traguem l'aigua, perquè ens la lavem, perquè ens estem bevent. doncs queda, si s'asseca una mica en aquell tros queden, com es nota com donen uns cops o hi han hagut cops per treure l'aigua d'allà doncs pues això és el que vaig veure del Baubach en realitat s'aprofita tot absolutament tot les fulles s'aprofiten com verdures per les persones Les arrels, per exemple, per altres menjars. Les llavors, per moltes coses. El fruit que donen, també. Fan, a més, amb, amb moltes coses, fan sopes. Fan uns plats locals que són típics, que és aprofitar el que és una part de l'escorça és que, bueno, jo em vaig quedar meravellada amb aquest arbre veure, per exemple, per fer cordes estem parlant de l'Àfrica eh? per fer cordes de l'escorça de l'arbre que li treuen l'escorça, li, li treuen perquè com que ja està tova i està mullada i tal, li treuen. Llavoress amb l'escorça en fan cordes. cordes per moltes coses perquè pensem que estan a l'Àfrica, l'Àfrica fan servir molt cordes. De les arrels de les arrels en fan fibres. Les arrels les encara més si l'arrel és prima, encara més prima, les fan fibres per diferents coses. La fruita, que és això sí, per això, eh, fa com una olor molt rara. Quan la venen als mercats, quan la venen als mercats, el que és d'allà la compra o se la menja. Normalment, la persona que està venent menja sempre fruita. Doncs menja una d'aquestes. Però té un olor molt especial. El turista, quan l'olora, no se la menja. Després, Uh, o sigui, és la veritat, és que és una fruita que és menjada per la gent del, del costat, de molt a prop o sigui, hem dit que no hi viu gent en allà perquè sempre es oposta un es passeja els, els animals, eh, lliures però les persones que per exemple tenen un baubach a prop de casa seva perquè aquests que dic tan grans són els que estan en llocs, sabanes, llocs on van només els animals pressueltos. No són propietat de ningú. En canvi, la persona que té un baobac a casa, per petit que sigui, o sigui, no se li menjaran ni l'escorça, ni se li beuran l'aigua. Llavors, què fan amb totes aquestes coses? Reprofiten i a més a més, treuen la fruita i de la fruita, perquè la fruita també se la mengen tots els, els animals aquests que van sueltos per ai, però en un posto que és al mig d'un poble o d'una comunitat, doncs n'aprofita pràcticament tot. Uh, fins i tot hi ha unes... hi havia com uns cistells que venien al mercat per turistes que uh, estan fets de coloraines i fets de del que jo dic de les cordes aquestes que en feien ells, després les tenien i una vegada tenides feien les cistelles típiques de la terra, típiques almenys pel turista, de colors i quantes aquestes coses, i la veritat és que tot el, tot el que feien servir era dels baobacs. O sí, sigui que són coses curiosíssimes. No les sabem totes les coses encara. A vegades ens quedem amb la boca oberta de veure coses que no hi podíem ni imaginar se lo que era o com era o què se'n feia d'aquella cosa per això tan de greu avui dia que tallin tants i tants i tants arbres tants i tants i tants arbres suposo que arribarà un moment que es donaran compte tot el món de que els arbres s'han de conservar s'ha de de viure d'una altra manera però bé, bueno, això suposo que serà més en el futur, mica en mica o sí sigui, quan veiem que les coses desapareixen les volem conservar bé, sense ha acabat un baubac el podem trobar en diversos llocs no autèntic, no d'allà mateix sinó que l'han portat però no tots són iguals no tots tenen la mateixa qualificació n'hi ha uns que porten aigua, altres que porten altres coses però el que em va xocar en mi, va ser aquest de l'aigua i veure que l'escorça d'aquest arbre estava com tot amb cops i després em vaig assabentar de que era dels cops que els donaven els elefants per veure l'aigua de l'esponja que és aquest arbre. Bé, res més per avui com sempre dir los gràcies per estar amb tots nosaltres des d'aquí també els envio aquella abraçada tan gran tan gran, tan gran, tan gran i aquest el que no pot faltar. Mai, mai, mai. Fins al dia vinent. Adeu, adeu, adeu. Aires de cultura a Ràdio Palafrugell. La cultura a la de la mà. Aires de cultura.